Wa kala Rabbukum u du'uni, është të gjibë lakum. Fenderua qëftë Allahus përnu ta'ala, i cili i urdhëroj i ropët e ti që ti lutin ati, dhe përmtoj se do të përgjigjet dhe do të jabë gjithë shka që ata synojnë dhe dëshirojnë i pastëri lartësuar, larg çdo thëmete dhe i lavdëruar qoftë Allahu Azza wa Jael. Bujar, bamirës dhe i butë dhe i dashur, i mëshirshëm me robrit e Tij. I ka urdhëruar robrit e tij që të ti lutem vazhdimisht dhe u ka dhënë udhëzimin më të bukur, më të plot, më të mrekullueshëm udhëzimin e Muhamedit Sallallahu Alei wa Sallam. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar asgjë tjetër veç Allahu Subhana Teala. Dëshmoj gjithashtu se Muhamedi Sallallahu Alei wa Sallam është i dërguari i Allahut Azza wa Jael të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoi me më të mirën udhëzim, me më të plotën fe dhe më të lartin dhe më të bukurin moral. Të dashur vështrimë motra, çdo kush që shikon me kujdes në historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe lexon se si ai kalonte ditët dhe netët, e kupton se ai ka qenë një njerëz shumë i ngarkuar, me preokupime që askush për njerëza të tjerë nuk ka qenë i preokuar ndonjëherë siç ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjatë natës Falej, që ndronë të duka dhuruar Allahun Azze Ogjel, me lutje dhe me përkushtim, gjatë ditës, a i preokupohi, ndoshtë a i shtë ajgjirushëm, preokupohi me punët e shtetit, me punët e umetit, preokupohi me delegacionet që vinin dhe vizitonin, preokupohi duke planifikuar për të mbrojtur nga armisht e islamit dhe të muslimanve, preokupohi me të gjitha dëtyrat të cilat ishën dëtyra shtpjake, pra dëtyrat si prind, si bashkëshort, por edhe si bur shteti. Në mënyrë tjetër, po ti shikosh kohën e tij ishte e mbushur plotësisht me lutje, me lutje dhe përqyrje të vazhdueshme ndaj Allahut Azzeh Zel. Do çuditë trobi se si është e mundur që një njeri ka qëndruar të gjajë kohën që ai të përkushtohet që me përunjësi ti lutet Allahut Azzeh Zel, ta mbush kohën e tij me dua, me lutje dhe përkushtime ndaj Allahut Subhanuhu Teala. Pra ai na ka dhënë shembullin më të lartë se si myslimani dhe myslimania duhet ta mbushin kohën tas kush nuk duhet pretendoj që është i zën, është i shqetësuar sepse wallahi profeti sallallahu alejhi vesellem ka qenë njeriu më i shqetësuar me, gjitha dhe me gjitha të gjitha çështet e kësaj dhunjaje. Dhe megjithatë, koha e tij ishte mbushur plot e përplot me adhurime, përkushtime, lutje, dua për kushtuar Allahut azza wajel. Profeti sallallahu alejhi vesellem nuk ka lënë asnjë punë apo veprim që do të kryej muslimani dhe muslimana gjatë ditës pa naundhzuar dhe pa na mësuar me një lutje dhe përkujtim të Allahut Azza wa Jell. Pra në çdo çështje e myslimanit dhe myslimanes, qoftë ajo gjatë ditës apo natës, profeti sallallahu alaihi wasallam na ka udhëzuar që ne të lutemi me lutje të caktuara. Çdo lëvizje e myslimanit dhe myslimanes, çdo çast i jetës së tyre është i ngarkuar dhe mund që të kryejnë në to lutje dreituar Allahut Azza wa Jell. Nëse myslimani dhe myslimania ndjekin porositë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe mbushin kohën e tyre me këto lutje dhe përkushtime ndaj Allahut subhanuhu te ala, po dyshim që jeta e tyre do të ndryshojë. Sepse kjo është një jetë e cila është e mbushur plot për plot me mbikëqyrjen e ndaj Allahut azza vajel. Pra gjat të gjithë momenteve të jetës së tij, myslimani dhe myslimania do të ndiejë mbikëqyrjen e Allahut azza vajel, sepse gjithmonë do ta përkujtojë atë nëpërmjet lutjeve zikrit, duavadhe që profeti sallallahu alejhi vesellem na ka udhëzuar dhe na ka mësuar që ne ti përkushtojmë gjatë ditës dhe natës. Pra kjo do tjetë një të jetë një jetë e mbushur plot me zikër, përkujtim, me dua drejtuar Allahut azzehual gel, një lidhje e ngushtë mes robit dhe Zotit geleshanu dhe padyshim një njerëz i lidhur vazhdimisht me Zotin, i cili gjithmonë ndjen mikpritjen e Allahut subhanuhual taala, gjithmonë i dretohet atij me lutje të shumta, me dua, me përgjërime, duke i nënshtruar atij vazhdimisht padyshim një njerëz i tillë do të jetë njëri pozitiv dhe ai do të jetë njëri pozitiv jo vetëm për veten e vet, për familjen, por edhe për shoqërinë më gjerë. Ky zinxhir emisionesh pikërisht do të vërtitet dhe do të flas rreth lutjeve, rreth duave. Pra, rreth asaj që quhet ed-du'a. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith të saktë, duaja ajo është vetë adhurimi. E pra, ne do të flasim në këtë emision, në këtë zinxhir emisionesh për një mëri lutjesh, e cila e kalon domethënë në 1000 lutje gjatë ditës së natës. Pra është e mundur që myslimani dhe myslimania gjatë ditës së natës të mund të luten Allahun subhanuhu teala më shumë se 1000 herë në gjithë veprimtarinë e tyre të ngarkuar të njëtë në jetën e kësaj dhunjaje. Para se të hyjmë në shpjegimin e gjithë këtyre lutjeve, duhet me patjetër një hyrje e domosdoshme dhe sot do të jetë pikërisht një hyrje në këtë çështje në çështjen e duasit dhe që në fillim njoftojmë se të gjithë hadithet qi do të përmenden në këtë emisione, elhamdullaj janë hadithe të sakta, të cilat i ka saktuar Sheikh Albani Allahu mshiroft, në librat e tij të hadithit, prandaj çdo hadith i cili do të përmendet është hadith i saktë me të cilin kanë punuar dijetartë. Qëllimi i këtij zinxhiri emisionesh. Qëllimi i këtyre emisioneve është që ne të nxitemi sa më shumë dhe të njohim se cilat janë kohët më të përshtatshme të duaz, të lutjeve ëminyr që çdo kohë që kalon gjat ditës tonë dhe natës tonë të mbushet me lutje të cilat i ka bërë profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Një qëllim tjetër i këtyre emisioneve është që ne të mësojmë lutjet e transmetuara saktësisht nga profeti hyn sallallahu alejhi dhe sellem, sepse lutjet e tij janë të mbushura plot e përplotë dobi dhe begati, sepse janë lutje që janë inspiruar nga vet Allahu Azza wa Jell dhe Allahu subhanahu wa taala është më i ditur se çfarë ne duhet të lutemi me ta. Prandaj lutjet e profetit sallallahu alejhi dhe sellem janë të mbushura plot për plot dobi dhe begati, prandaj çdo musliman dhe muslimane duhet të përpiqet që të i mësojë këtë lutje në të gjitha kohët dhe rastet në, cilat në, jepen, në të cilat na japen, domethënë gjatë ditës dhe natës. Gjithashtu një nga qëllimet e këtyre emisioneve është që çdo musliman dhe muslimane tiet të vetë dihën për atë që lutet. Ta kuptojnë mirë se me çfarë po lutet, sepse lutja që vetëm se disa fjalë që përsëriten në kohë të ndryshme, në vende të caktuara dhe në gjendje të caktuara. Por janë fjalë të cilat duhet të ndihen me zemër dhe duhet që muslimani të ketë një qëllim me to. Dhe qëllimi final dhe më i madh i këtyre duave është adhurimi i Allahut Azza wa Jell. Vendosja e një lidhje të fortë me Allahun Subhanu Teala dhe përgjërimin që ne tregojmë ndaj tij. Gjatë ditës së natës, vëllezër të motra, tieni të bindur se janë më shumë se 1000 dua që muslimani mund të lutet me to. Dhe duhet që këto të mësohen dhe ne, nëse gradualisht, në mënyrë të vazhdueshme, do të mësojmë çdo ditë nga një lutje dhe të caktuar dhe të meditojmë në të, dhe ta them atë me meditim dhe duke e kuptuar thellësisht atë që themi, Allahu gjendja e jon do ndryshojë. Nëse vërtet kemi qëllim adhurimin Allahut subhanahu wa taala dhe afrimin pranë Tij. Pra, ky do të jetë qëllimi i këtyre emisioneve. Lë trazim tani diçka për sa i përket për kufizimit të asaj që quhet addua, lutje. Për kufizimin e dua's, sikurse thon dietarët, është të shprehuarit tek Allahu Azza Xel, për të arritur të gjitha ato të mira që ti synon në dynjën dhe në ahiretin tënd, dhe për të ruajtur nga të gjitha ato të këqija, të cilat ti ke frikë se të godasin dynjën dhe ahiretin tënd. Për lutja konsiston dhe është, pra për kufizimin e lutjes është të shprehuarit te Allahu Subhanu Teala në arritjen e çdo të mirë dhe në largimin e çdo të keqë në dynjën dhe në ahiret. Pëdyshim që lutja sigurisht se e përmendën pak më sipër nuk është vetë se disa fjalë që përsëriten në kohë caktuara në gjendë caktuara. Por se lutja gjithashtu nuk shprehet dhe vetëm me fjalë, por se shprehet edhe me punë. Për këtë arsye dietarët e kanë ndar lutjen në dy pjesë, me mënyrën se si ajo shprehet dhe realizohet, dietarët e kanë ndar lutjen në dy pjesë. Dhe kanë thënë atë sigurisht se kanë ndar dhe kanë ka folur për këtë çështje al-alamatu Abdullah Al-Sa'di, Allahu mshiroft, ka thënë që duaja është dy llojësh. Pra duaja e shprehur nëpërmjet adhurimit dhe duaja e shprehur konkretisht nëpërmjet lutjes së drejtëpërdrejt. Drejt. Lutja e drejtëpërdrejt drejt, është një lutje e zakonshme që çdo musliman dhe muslimane çdo njerëj i drejton Allahut subhanuhu teala duke thënë, o Zot, trutëmë i pris ka halal, më jep një shëndet të mirë, më jep një dije të, të dobishme etj. si këtë pra, lutje. Pra lutja e drejtëpërdrejt drejt, ku Robi lutet Allahun subhanahu wa taala për, për diçka konkrete. Edhe kjo sigurisht është nga lutjet dhe nga adhurimet më të dashura për Allahun subhanahu wa taala. Madje lutja është vetë adhurimi, sikurse ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Por ekziston një lutje tjetër, një dua tjetër, një lloj tjetër duaje, e cila nuk shprehet konkretisht me fjalë, por se është një lutje e cila i kërkohet Allahut azza wa xal indirekt, nëpërmjet veprave tona. Nëpërmjet atyre veprave që Allahu subhanahu wa taala i ka përcaktuar si adhurime, dhe si vepra nëpërmjet të cilave ne mund t'i kërkojmë Allahut subhanu teala të, të mirat në dynjën dhe në ahiret. Për shembull, ne mund t'i kërkojmë Allahut subhanu teala xhenetin drejt për drejt, sikur se e tham me lutjen e kërkesës, por se mund t'i kërkojmë Allahut azza wa xal xhenetin nëpërmjet punëve që të bëjnë të futesh në xhenet. Ai që fal namazin, ai që agjiron, ai që zhvillon xhihat në rrugën e Zotit subhanu teala, kërkon dijen e dobishme, ai që bën dawën në rrugën e Zotit, të gjitha këto janë shkaqe, të cilat i ofrojnë njeriu cevape dhe bën të mundur që ati ti plocën lutjet, dhe ti plocohen kërkesat që ka ndaj Allahut subhanahu wa taala edhe nëse ai nuk lutet drejt për drejt. Pra kjo është lutja e adhurimit. E pra të gjitha urdhrat që Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë në Kur'an për t'ju lutur atij. Dhe të gjitha porositë e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ai na ka dhënë në sunetin e tij për t'ju lutur Allahut azza wa jall, përfshijnë të dyja llojet e lutjeve. Nëse shikon Kur'anin ose në hadithin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, një porosi për t'u lutur Allahut Azzeh uxhal, diës ajo porosi konsiston në të dyja këto lloje të lutjes. Pra jo vetëm lutjen e drejtpërdrejt, porse edhe lutjen e shprehur nëpërmjet adhyrimeve. E pra këtu është për kufizimin e duas dhe i llojeve të saj. Të nderuar vëllezër dhe motra, duaja dhe mundësia që ne të lutemi Allahut Azzeh uxhal është vërtet një begati dhe një mirësi e mrekullueshme. E dhuruar nga Allahu subhanahu wa taala dhe një mundësi e mrekullueshme që ne të lidhemi fort me Zotin ton Subhanuhu Teala. Është vërtet madhështore që Allahu Azza wa Jall, i cili nuk ka nevojë për askënd, i cili ka krijuar gjithçka, i cili ka në botën dhe në ahiretin në dorën e tij. Nuk ka nevojë për askënd dhe të gjithë kanë nevojë për Të. Është e mrekullueshme që Ai të na urdhërojë që ne të lutemi. Dhe të dëgjoj fjalën e një robi të dobët, të parëndësishëm, të pafuqishëm, të mbushur me gjunahe është mrekullueshme që Allahu subhanahu wa taala të ja dëgjoi fjalët një e një njeriu të tillë madje ta urdhroi që ky njeri të lutet Allahu subhanahu wa taala dhe ai ta dëgjoi është mrekullueshme se si Allahu subhanahu wa taala e lekë të portë të hapur vazhdimisht që çdo kush që kërkon të bisedojë dhe të zhvillojë një bisedë të ngushtë dhe të afërt me Allahu subhanahu wa taala gjithmonë ta ketë mundur natën dhe ditën kur është i smur dhe kur është i shëndetshëm kur është i pasur apo i varfër kur është udhëtar apo vëndali pra në çdo rast Porta e Allahut subhanahu wa ta'ala, porta e lutjes është e hapur. Dhe është vërtet e mrekullueshme që Allahu azza wa jall i urdhëron besimtarët që të luten atij dhe të dretohen me lutjet dhe me çdo nevojë që ata kanë, qoftë për arritjen e të mirave, qoftë për largimin e zgjijave, e provës dhe motra. Allahu subhanahu wa ta'ala është Zoti ynë i pastër, është i dashur, i mëshirshëm dhe ai e dëshiron të mirë më shumë se sa ne e duam për veten tonë. Allahu subhanahu wa ta'ala është afër. Ai nuk është larg dhe dëgjon lutjen e atij që lutet dhe dëgjon përgjigjimin e atij që përgjirohet. Allahu subhanahu wa ta'ala është i pasur. Atij nuk i mbarohen mirësit. Allahu subhanahu wa ta'ala sigurisht ka ardhur hadithe të sakta, i jep natën dhe ditën. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala furnizon pa mas dhe megjithatë nuk mbarohen depot e mirësive të tij. E pra Allahu azza wa jalla është i pasur dhe asnjë luk përfundojnë mirësit që ai ja jep, edhe pse ato janë të shumta. Allahu Azza wa Jell është i plotë pushtetshëm. Askush nuk jamban dorën atij, nëse ai dëshiron që tja lutja e të t'i aplojë lutjen e robërve të tij. Nëse ai dëshiron të një të japë të mirë, askush nuk mund ta pengojë atë. Dhe nëse ai dëshiron që të të godas me një fatkeqësi ose me një ndëshkim, askush nuk mund ta mbajë dorën Allahut Azza wa Jell, sepse ai është El-Muqtadir. Allahu subhanahu wa ta'ala është i plotë pushtetshëm për gjithçka. Pra vetëm Allahu, ala, Allahu gjell, yun, subhanahu wa ta'ala i drejton lutjet. Allahu Azza wa Jell, Zoti i lartë subhanahu wa ta'ala është elbazir, semiu elalim, e dëgjues i gjithdijshëm, është vështrues, gjithvështrues i robërve të tij dhe i gjunafeve të tyre. Allahu subhanahu wa taala është ai që i shikon hallat tona. I shikon pamundsinë tonë dhe dobësin tonë në këtë jetë. E shikon se sa të varfër jemi dhe të pafuqishëm. Prandaj nuk ka më të mirë se sa Allahu subhanahu wa taala dhe mos mëndoni se Allahu azza wa jall synon që të mos pranoj lutjet e robërve. Apo është i kënaqur që të mos u përgjigjët atyre? Absolutisht jo. Madje thotë i për salihinve unë nuk kam frikë se, se, frik se nuk do të përgjigjet Allahu subhanahu wa taala lutjes time. Por se kam frikë se nuk do të më jepet mundësia të lutem. Edhe një herë nuk kam frikë se nuk do të përgjigjet Allahu azza wa jall duaas time, lutjes time, por se kam frikë se nuk do të më jepet mundësi që unë të lutem. E pra Allahu subhanahu wa taala, nëse të jap mundësinë që ti të lutesh vetëm atij, duke mos i bërë shok, dije se përgjigjja është me të. Për Allahu azza wa jall, i cilsuar me ato cilësi të, të mrekullueshme, ai është pran Ashti dashur, i mëshirshëm, dëshirojnë që të plotësoj gjithçka që ne dëshirojmë edhe i lutemi në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Ai i vështron gjendin ton të dobët dhe nevojën ton. Ai dëgjon të gjitha lutjet tona, është i gjithditur për atë që na bën dobij dhe për atë që na sjell dëm. Pra Allahu Azza wa Xal lush më i miri, i cili i përgjigjet lutjeve. Dhe Allahu Subhana Tala dëshiron që të përgjigjet lutjeve tona, por jemi ne ata që vendosim pengesë dhe largësi mes njerëzve dhe Allahut Azza wa Xal. Të ndërluar vëllezër dhe motra, çdo kush nga ne ka pasur hallën e probleme, ka pasur shqetësime në jetën e tij. Dhe kemi vëreitur që mjafton që të kemi një mik të afërt, një të dashur të zemrës, me të cilin qajm hallën tona. Mjafton që t'i ja hapim zemrën dhe të diskutojmë me të, dhe halli hyn lehtësohet. Problemi hyn bëhet më i thjeshtë dhe ne ndihemi më të fortë. Çdo kush nga ne ka ndier një ndikim të tillë që në momentin kur flet me të dashurin e tij për njerëzve. Çfarë mendoni vëllezër dhe motra? Nëse hallët tona Ne ja përkushtojm Allahut ose ia ja sqarojm dhe ia ja shpjegojm Zotit ton Subhanuhu Azza wa Jall. Ne sër çësimet tona i ndajm me Allahun Subhanuhu Azza wa Jall dhe ia ja paraqeshtojm atij për ndëzgjitur. Më ndonëse ndikimi nuk do të jetë më i madh sesa në rastin e parë, padyshim që ndikimi do të jetë i pakrahasueshëm. Sepse Allahu Subhanu Taala është ai që ka gjitha në dorë dhe Allahu Subhanu Taala nuk bën vetëm lehtësimin dhe thjeshtësimin e problemeve, por sa Allahu Subhanu Taala jep zgjidhjen Allahu Azza wa Jalla të jep forcën për ta përballuar. Allahu Subhanu Taala të jep mundësinë që të bësh durim në ato probleme dhe hallë dhe jo vetëm që ti zgjidht ato për të falë gjunafet, dhe të bën të mundur që të hap këtë portë mrekullueshme adhurimi që është duaja. Allahu Subhanu Taala ndoshta një njeriu nuk i përgjigjet lutjeve të ti, sepse dëshiron vazhdimisht që ai ti lutet. Allahu Azza wa Jalla dëshiron që ai rob të lutet vazhdimisht dhe të përgjërohet dhe të kënaqet me duanën e tij. Dhe Allahu subhanahu teala mbushet njerin me sepa dhe shpërblime të mëdha thjesht vetëm për këtë lutje të përsëriturave dhe të përsëritura që ai ia ja përkushton Allahu subhanahu teala. Prandaj mos mendoj askush që Allahu azza wa jall kur ia vonon duan, Allahu subhanahu teala nuk do të mirën atij ose nuk do që të përgjigjet robit. Radhëzër të dashur, Allahu subhanahu teala është afër dhe ne duhet ta ndiejm praninë e tij. Duhet ta ndiejm që Allahu subhanahu teala është ai që përgjigjet lutjeve tona. Allahu subhanahu wa ta'ala i thot më të dashurë zdi, profetit sallallahu alaihi wasallam. I thot një ajet koranor duke na dhënë një përgjysmë të mrekullshëm, që asnjëherë mos humbasim shpresën dhe kënaqësinë e lutjes, domethënë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe që Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i përgjigjet lutjeve tona. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, ajet koranor, se se të pyesin rrobrit e mi për mua, thuaj un jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Le të më përgjigjen mua. Praftesës Allahut azza wa jalla. Dhe le të besojnë në mua, thot Allahu subhanahu wa taala. Le të besojnë tek Allahu azza wa jalla. Le të besojnë që ai do të përgjigjet lutjeve dhe ai është i plot pushtetshmi për të përmbushur lutjet dhe kërkesat e robërve, se kështu ata do jen të jenë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Lutja vëllezër dhe, dhe motra është një adhurim i thjeshtë. Një adhurim i cili nuk kërkon një mund të madh, në një shpenzim të madh, por se është diçka që bëhet me zemër, bëhet me gjuhë dhe me veprat të tua. Nuk kërkoj ndonjë mundësi jashtëzakonshme, por s'është diçka e thjesht që Zoti Subhanu Teala e ka bërë të mundur të realizohet në të gjitha gjendjet e robit. Pra, kur ai është i sëmurë dhe kur është i shëndetshëm, kur ai është në udhëtim apo vandaliz, kur ai është në tokë, në ajër, në det dhe kudo qoftë. Kur është i pasur dhe i varfër. Pra, në çdo gjendje, kur është fshehtë azi që s'e shikon askush, edhe kur është hapta azi dhe shikohen të, të gjithë. Pra, duaja mund të bëhet në çdo gjendje. Nuk ka në një kohë në të cilën i riu mund ta kaloj pa duajë, ose që është ndaluar duaja përveçse disa rasteve dhe vendeve të caktuara që janë shumë të pakta. Pra duaja duhet të kthehet në një adhurinë të vazhdueshëm dhe të gjithë ne duhet të kemi një përkushtim të madh që vazhdimisht ta lutsim Allahun subhanahu wa taala, sepse jeta jon janë pikërisht ato momentet që ne kalojm. Pra ndizët tona, orët, minutat, sekondat, të cilat myslimanit dhe myslimane duhet i mbushmë duajë lutje dreituar Allahut Azza wa Jell, sepse nëpërmjet këtyre lutjeve rregullohet jeta jon, rregullohen çështjet tona, çështjet e dynjas, në të cilën është vendi ku ne jetojmë dhe do të kalojmë këtë jetë, por do të rregullohen edhe çështjet e ahiretit. Pra elhamdullillah ajo që na pret dhe perspektiva jon do të jetë më e mirë. Prandaj le të jetë kjo detyra parësore e çdo njeriu. Pra lutjet dhe rregullimi i marrdhënies me Allahun Subhanu Teala dhe lutja e vazhdueshme dreituara atij. Po, është vërtet që lutja duhet të jetë detyra jonë, për vëllezërit dhe motra. Jo të gjithë luten me përkushtim dhe me impendimin e duhur ndaj Allahut Azza wa Jell. Dhe lutjet shpesh herë janë të thata. Je lutjet të cilat janë mësuar dhe thjesht përsëriten dhe përsëriten dhe shpesh herë ne arrim dhe mbarojm lutjet dhe shpesh herë nuk kemi qenë të vëmendshëm se çfarë kemi thënë. E pra kjo nuk është një lutje dhe shpirti i kësaj lutje mungon. Shpirti i duaz është të luturit me impendim në sistem përkushtimi dhe për uniteti ndaj Allahut subhanu teala. Pra duhet të shprehim përuniteti ndaj Allahut azza vajel dhe duhet vazhdimisht të ndiejmë mbi qyrën e tij. Duhet ta ndiejmë që jemi të varfër ndaj Allahut subhanu teala, kemi nevojë imediate për këtë që po lutemi dhe t'ia kërkojmë Allahut azza vajel me përuniteti, me varfëri, me insistem, dhe të insistojmë vazhdimisht dhe vazhdimisht, sepse Allahu subhanu teala sigurisht na njofton profetin sallallahu alejhi dhe sellem, e do atë që insiston në dua pra insistimin në dua është nga shkajqet e cila bënd të mundur pranimin e kësaj lutje dhe plocimin e saj. Pra duhet përpikemi lutje tona të mos i pareqisim vetëm me formë dhe me fjalet, por se edhe me shpirtin e tyre. Dhe sikur se e tham, shpirti duas, shpirti duas është pikrishpa për unjësia dhe insistimi për kushtimi i vazhdush gjatë momenti që ne lutemi. Thotë që e këllë në islamin vëntajmi, Allah umë shiroft, saher që insistimi robit shtohet fuqizohet intensifikohet. Pra sa herë që bëhet më i fuqishëm dhe më i fortë, synimi që ai të plocojë duaja, aq më shumë ai do të adhurojë Allahun Azza wa Xal. Pra, të adhuruari te Allahu Subhanu Teala ka lidhje të ngushtë me duan. Sa më shumë ne të insistojmë në plocimin e lutjeve tona, sa më shumë ne të kërkojmë me ngulm atë që dëshirojmë për të mirave ose largimin e të këqijave tona, aq më shumë do të adhurojmë Zotin Subhanu Teala. Për në një farë mënyrë Të qenë rit adhuruesi Allahu subhanahu wa ta'ala është i lidhur ngushtë me lutjet dreituar atij, me insistimin dhe përkushtimin për unitetin që ne tregojmë gjat lutjeve që i dedikojmë Allahu subhanahu wa ta'ala. Vallë të gjithë njerëzit janë në një gjendje kur i luten Allahu subhanahu wa ta'ala, pa dyshim që jo. Ja. Është një çështje që me patjetër duhet që ne t'i kushtojmë shumë rëndësi në çështjen e duas. Shumë njerëz luten dhe si qëllim decisë si synim me duanëtyre kanë thjesht plotësimin e asaj që ata synojnë. Pra ose kërkojnë ndonjë farë të mirë nga dynja e dhahireti, ose kërkojnë që të ruhen nga ndëshkimet e dynjasë dhe e ahiretit. Pra kërkojnë të mbledhin të mira dhe të shpotojnë nga të këqijat. Por vallë, ky është vetëm qëllimi i duaz. Thotë al-Allameh as-Sa'di Allahu mishrifot, qëllimi i duaz së besimtarit dhe besimtares nuk duhet të jetë thjesht plotësimi i nevojave të tyre. Pra aritja e të mirave dhe largimi nga të këqijat. Por para së si gjithash, me duan duhet të synohet adhurimi i Allahut Azzeh Zel. Pra duaja në vetvete nuk është thjesht një mundësi për të fituar të mira dhe për të larguar të këqijat, por sa është një mundësi e mërkulshme për të shprehur Allahut Azzeh Zel adhurimin ton. Duaja, ajo është vet adhurimi thot profeti sallallahu alaihi ve sellem. Prandaj në me duan ton thot Sheikh Said, Allahum shiroft, nuk duhet të kemi si qëllim vetëm plotësimin e kërkesave tona, por pikë së pari ne duhet të synojmë që të shprehim Allahun Azzeh Zel adhurimin dhe përkushtimin ndaj Tij. Pra le të jetë kjo një hyrje dhe një fillim për sa i përket këtyre temave që flasim rreth duave. Kemi edhe diçka e cila do të plosohet në pjesën e dytë të emisionit. Elusim Allahun Azzeh Zel, na bëj nga ata që i luten atij me përkushtim dhe adhurojnë ashtu sikur sa ai është i kënaqur. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum E provlesave motra me duanton me lutje drejtuar Allahut Azza wa Jael nuk duhet thjesht që të synojmë plotësimin e atyre kërkesave tona dhe largimin e të këqijave që ne udrohemi dhe vazhdimisht lutemi Allahun Subhanutale të na largojë dhe të na ruajë prej tyre. Por si qëllim parësor, duhet të kemi adhurimin Allahut Subhanutale. Pra lutja është adhurim dhe ne pikë së pari nëpërmjet lutjes, duaas që drejtojmë Zotin ton Azza wa Jael Ne e adhurojmë atë dhe i shprehim adhurimin ton. I shprehim atij varfrin ton dhe i tregojmë që ne jemi robër, e pranojmë që ne jemi robër të Dobët, të pafuqishëm, kemi nevojë që në çdo çast. Allahu subhanahu wa taala të përkujdeset për ne. Nuk mund të jetojmë asnjë çast pa ndihmën e Allahu subhanahu wa taala dhe pa mbështetjen e tij, prandaj ne i lutemi vazhdimisht. I lutemi duke madhuruar atë, duke ndier në shpirtin ton madhështinë e tij prendien në veten ton nevojën për të, për mëshirinë e tij, për bamirsinë ti, e tij, për dhuratat e shumta që i u ofron besimtarve, pse sigurisht që lutjet tona ne kërkojmë që të kënaqet Allahu subhanuhu teal pra të kënaqet për ne. Natyrisht që njerëzit nuk janë të gjithë në lidhje me lutjen dhe përkushtimin që i dedikojnë Allahu subhanahu teala. Shpesh herë ndodhin gjëra çuditshme. Që Çfarë do thoshit për një njeri i cili i kërkon dikujt një gotë me ujë dhe ai i asjellot gotë me ujë dhe pastaj ky njerëz i cili e kërkoi me ai që ngulum gotën me ujë e refuzon dhe nuk e do. Dhe përsëri ja kërkon dhe përsëri e refuzon. Përsëri ja kërkon dhe përsëri e refuzon. Sigurisht për një njerëz të till do thoshim që ai nuk është në vete. Ai pra është i çmendur ose ka një problem me mendjen e tij. E pra, shumë njerëz madje edhe në vet gjatë jetës tonë të njëjtën një një veprim kryejmë. I lutemi Allahu subhanahu wa taala vazhdimisht që ajtë na udhëzojë në rrugën e drejtë. I tregojmë që vetëm ati mbështetemi. Pranë çdo namazi, a nuk themin ne vazhdimisht që iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Vetëm ty të adhurojmë o Zot. Ne vazhdimisht të si gjithë themi vetëm ty të adhurojmë. Dhe megjithatë, shumë njerëz me veprat e tyre përginjështrojnë këtë që thonë. Vërtet thonë me me me gojën e tyre në çdo namaz vetëm ty të adhurojmë, por megjithatë Adhurimi, sikur sa e dini, është lutje drejtuar. Ata nuk i drejtojnë Allahut subhanahu wa taala me lutjet e tyre, porse i përgjerojnë njerëzve, i drejtojnë njerëzve, shpresojnë njerëzit dhe krijesat. E lidhin zemrën ngushtë me sebetet e kësaj dhunjaje, ndërkohë që si sebetet ashtu edhe, domethënë ato që shkaktohen prej tyre janë në dorën e Allahut azza wa xal. Ne themi se adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe megjithatë, zemrat tona i kemi të lidhura me këtë dhunja. Zemrat tona i kemi të lidhura me interesat e shkurtra dhe që do të faniten nga kjo dynja. Pra, veprat tona përgjigjën fjalën tonë. Dhe në i prngjajme të njeriu që i thot dikujt mi jap ujë dhe pastaj e refuzon ata. Mi jap dhe pastaj e refuzon ata. Ne themi vazhdimisht, "U iake nastain," dhe vetëm tek ti mbështetemi, të kërkojmë ndihmë. Ë megjithatë, ne vazhdimisht e thyejm këtë fjalë dhe e përgjigjemi me veprat tona. E pra, vëllezër, nuk duhet të ndodhë një gjë e tillë. Lutjet dreituar Allahut subhanu teala, sikur se tham, kanë kanë dy qëllime në vetvete. E para njëherë do të jenë adhurim kushtuar Allahut subhanahu wa taala dhe ky adhurim duhet të jetë i çiltër, i sinqert. Nuk duhet të jetë një adhurim i cili thuhet me fjalë dhe përgjenshtrohet me vepra. Pra vërtet ne duhet i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të na udhzojnë në rrugën e drejtë, i lutemi atij që të na ndihmojë që të ecim rrugës së tij. Por nga ana tjetër duhet edhe të punojmë ato punë, të cilat Zoti subhanahu wa taala i ka vendosur si shkaqe dhe mënyra dhe rrugë Për të qëndruar në rrugën e drejtë, nuk ka një lloj si ata që punojnë dhe ata që nuk punojnë. Pretendimi dhe zbatimi i asaj që thua janë dy gjëra të ndryshme. Prandaj çdo musliman dhe muslimane duhet që adhurimin, lutjen, pikë s'palit ta trajtojë si adhurim dhe këtë adhurim ta bëjë me sinqeritet për Allahun subhanahu teala me përkushtimin maksimal, që të zbatoj gjithçka që thot dhe pretendon. Dhe e dyta, pastaj të trajtohet lutja si një mundësi për të plotësuar Ato kërkesa që ne kemi në dynjën e axhiret, pra për ftoçuar çdo të mirë dhe për të shpëtuar nga çdo e keqje. Kjo pa vlezër edhe çdo urdhër që jepet në Kur'an dhe nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem, që ne të lutemi Allahu tazzexhuel duhet kuftuar në të njëjtën mënyrë urdhër jo vetëm për të thënë ato lutje, pra për të shprehur me fjalë, porse është urdhër gjithashtu edhe për të ndier mirë, edhe për të vepruar me ato vepra të cilat plotçojnë ose të cilat vërtetojnë në realitet ato që ne themi me fjalët tona. Ju vëllazër, secili nga ne duhet të tregoj sinqeritet, cilërsi në dua, në lutje dhe duhet që gjitha lutjet tona të dalin nga zemra. Allahu subhanahu wa taala nuk i përgjigjet një zemre, sikur sa thot profeti sallallahu alaihi wasallam, për një zemër e cila është e shpërqendruar, e pavëmendshme. Madje nuk lidhet me madhështinë e Allahu subhanahu wa taala. Është mungesë respekti për Allahun azza wa xal, që ne të flasim fjalë të pa kuptimta, fjalë të cilat nuk meditojmë në ato që themi dhe nuk synojmë që të veprojmë me atë për të cilin po i lutemi Allahut Azza wa Jell. Prandaj i pra ngjajm shumë atë njeriu i cili kërkon diçka dhe pastaj e refuzon, kërkon dhe e refuzon. Dhe kjo sigurisht që nuk është një gjendje e lvdueshme, por është një gjendje shumë shumë e keqe, përfundimi i së cilës është fatal. Është një çështje tjetër për të cilën dietarët kanë folur dhe kanë folur dhe kanë shpjeguar, a është e mundur që duaja ta kthejë mbrapsht ose ta ndryshojë kaderin e Zotit Subhanu Teala? Pra, et dua ual qader, duaja e qaderit e Zotit subhanuhu te ala. Sot profeti sallallahu alei dhe sellem nuk e kthen kaderin për vetes duaja. Te dietarët kanë folur rreth kuptimit të kësaj. Sigurisht që shpjegimi i tyre konsiston në atë që edhe vet duaja është prej kaderit të Zotit. Pra është e vërtetë që Zoti subhanuhu te ala mund të caktuar për dikë që ta godas një smundje. Por gjithashtu përcaktimi i Allahut subhanuhu te ala është edhe lutja. Pra Zoti xhelashanu i ka dhënë mundësi robit që të zgjedh. Dhe nëse robi zgjedh atë që është e mirë dhe zgjedh që të lutet dhe vazhdimisht ajo është për atyrat që luten dhe i luten dhe i përgjorohen Allahut Azza wa Xhel, e ka bërë të mundur Allahu Subhanu Teala që ai të lutet dhe të largojë atë fatkeqësi që e kish përcaktuar Zoti ta godiste. Pra si përcaktimi i fatkeqësisë, ashtu edhe lutja është caktimi i Allahut Subhanu Teala dhe asgjë nuk del nga qadri i Zotit. Por ajo që ka thënë profeti Sallallahu Alejhi dhe Sellem konsiston në atë që ne Vazhdimisht duhet të lutemi, duhet insistojmë në lutjen tonë, duhet ime fratëry që vazhdimisht lutemi Allahut Azza wa Xuxa dhe i kërkojmë atij që të na jap të mira dhe të largojë të këqijat prej nesh. Dhe nëpërmjet këtyre lutjeve që po ashtu janë prekaderi të Zotit, ne elhamdullillah largojmë atë që mbase në nëse nuk do të luteshim, do të na godiste. Sigurisht e ka ardhur në hadithet e tjera nga profeti Sallallahu Alaihi dhe Sallam, pra kur duaja është e fortë me sinqeritet dhe përkushtim nga robbi ajo në gjithët lartë në qijel dhe e mbanë kaderin dhe nuk bie dhe e mbanë atë caktimin e, e zotit s'panu t'ala ose në në infatkesi dhe nuk e godasin robin pra alhamdullar në për mirë lutjes robi mund largojt këqijat dhe lutja duaja sukurse do shpigohet në emisionet e ardhshme lutja bëndobi për atë që ka zbritur për kaderit të zotit dhe për atë që nuk ka zbritur ende edhe për atë që ka zbritur për fatkesive duaja i lehtëson dhe izbut vërtetësinë e fatkeqësisë dhe bën robën që të ketë durim dhe të fitoj sejab dhe të fitoj shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Pra duaja është një portë e mrekullueshme që Allahu Azzeh uxhal na e ka mundësuar që ne të hyjmë prej saj. Sepse duaja është vetë adhurimi. Çdo punë në Islam, çdo punë, qoftë ajo vepër apo fjalë apo të menduar, të gjitha këto konsistojnë në lutje drejtuar Allahut Azzeh uxhal. Pa të gjitha këto janë në një mënyrë lutjeje. Lutja shprehet me fjalë, por shprehet edhe me vepra. Shpërt me lutje të drejkt, pra të drejtë për drejt, dreituar Allahut Azzeh Zel, ose shprehet edhe nëpërmjet veprave që Zoti Xheleshanu i ka përcaktuar si rrugë dhe mundësi për të arritur qëllimet në dyja dhën e ahiret. Te lutem Allahu Subhanu Teala që të na inspirojë të bëjmë sa më shumë lutje. Te lutem Zoti Xheleshanu që lutjet tona të jenë me përkushtim dhe përujtimin e mjaftueshëm që ai të na përgjigjet. Te lutem Allahu Subhanu Teala që të mos i bëjë shkak gjunafet tona dhe pa dretësit tona që a i të mos në përgjigjet lutjeve tona. Pa dëshim, Allahus përnu ta ale i përgjigjet lutjeve, dhe i është pranë, ashtu sikur se ka thënë në libre në ti, por jemi ne që me gjunafe tona bëm i shkak, që Allahus për zhe o zhel të në privoj nga lutja, nga përgjigja që ne synojmë dhe presim për ti. E lusë Allahus përnu ta ale falë gjunafe tona, subhanëk Allahum gju hamdik, اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقال ربكم ادعوني استجب لكم